В 575-му сторіччі існувало багато видів повітряних сполучень, так само, як і в теперішній реальності. Я побачив, що він – щаслива людина, удачливий член суспільства. Він одружився з чарівною жінкою, яка кохала його, хоча дітей у них не було. В новій реальності, де мій син не повинен був існувати, вона ніколи не вийде заміж. Усе це я знав давно». Я знав, що реальність не постраждає, інакше я не зміг би залишити свого сина серед живих. Усе-таки я не був викінченим негідником. Цілий день я провів разом із сином. Ми розмовляли з ним на різні нейтральні теми, чемно всміхалися, а коли минув відведений просторово-часовою інструкцією час, сухо попрощалися. Але прикриваючись маскою байдужості, я жадібно вбирав кожен його жест, Кожне його слово намагався назавжди зберегти в пам'яті цей останній день теперішньої реальності, яка наступного дня, за біочасом, припинить своє існування. Як мені хотілося заразом провідати й свою дружину, побувавши в тому періоді часу, коли вона була ще жива. Однак я не мав жодної вільної секунди. Та й чи вистачило б у мене мужності, бодай хоч глянути на неї краєчком ока? Повернувшись до вічності, я знову перевів безсонну ніч, марно шукаючи виходу із цього жахливого становища. А вранці я передав Раді свої розрахунки з рекомендаціями, що стосувалися майбутньої зміни реальності. Твісел стишив голос до шепоту і замовк. Умить згорбившись, він сидів нерухомо, уткнувшись поглядом у підлогу, і тільки зчеплені пальці рук повільно стискувались і розтискувались. Не дочекавшись продовження розповіді, Харлан кашлянув. Йому стало шкода, старого. Шкода, незважаючи на злочини, про які він щойно почув. І це все? запитав Харлан після паузи. Ні. Далі гірше, набагато гірше. У новій реальності існував аналог мого сина. Він з чотирирічного віку страждав паралічем ніг. 42 роки був прикутий хворобою до ліжка за обставин, які не дозволяли мені застосувати техніку регенерації нервів, відкриту в 900-му, чи бодай безболісно припинити його життя. Та реальність існує ще й досі. Мій син і тепер перебуває у тому періоді сторіччя, і в цьому винен тільки я. То я розрахував зміну і віддав наказ здійснити її. Я з допомогою кібермозку відкрив для нього нове життя. Багато разів я порушував закони заради нього і заради його матері. Однак мені завжди здаватиметься, що виконавши цей свій останній обов'язок у суворій відповідності з клятвою вічного, я скоїв найтяжчий злочин у своєму житті». Харлен мовчав, не знаходячи слів. «Тепер ти розумієш». Чому я взяв так близько до серця ваші зної з проблеми? Чому хочу, щоб ви знову зустрілися і були щасливі? Вічності це не зашкодить, а для мене, може, стане спокутою. І раптом Харлан повірив йому. Він упав навколішки, стиснув голову кулаками і в страшенному відчаї почав повільно погойдуватися. Немов біблійний Самсон, він зруйнував свій храм. Він міг урятувати вічність і погубив її. Він міг знайти Нойс і втратив її.